Tiana deixarà de formar part del consorci digital Mataró Maresma, gestor del canal de Televisió Comarcal. La situació financera de l'Ajuntament i el baix aprofitament del servei per part de la població tianenca ha fet que l'obert local hagi decidit donar-se de baixa i estalviar-se així als 26.000 euros anuals que venia pagant des del 2007. D'aquesta manera, doncs, l'alcalde Sester Pujol també ha rebutjat la vicepresidència que l'havien ofert dins de El govern local ha decidit sortir del consorci perquè la recepció del canal és deficient en algunes zones del municipi i és molt difícil justificar una despesa tan gran amb tan poca presència de l'actualitat tianenca dins la programació del canal. L'Ajuntament deixarà de formar part del consorci aquest 2012, tot i que el consistori té pendents de pagament diverses quotes que abonarà quan la situació financera ho permeti. N'ha donat detalls el portaveu del PSC Héctor González i d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Gost. Malgrat les diferents reunions que s'han mantingut en l'equip directiu del Consorci, doncs, hi ha aspectes com el tema de la negociació del deute, que encara no han quedat aclarits, no només per part d'aquest Ajuntament, sinó de diversos ajuntaments que estan negociant també la seva sortida. No? La data de sortida, el moment en el qual s'hauria doncs, de deixar de pagar seria gener del 2012. És un servei que des de la seva instauració ha estat absolutament deficitari a la nostra vila, que totes les persones que tenen l'antena orientada cap al repetidor de Collsenola no poden veure aquest, aquest canal, i això no no has estat capaç de solucionar ni tan sols en èpoques que hi havien els recursos per poder solucionar això davant d'aquest fet, doncs és una de les mesures que s'han de prendre per intentar solventar la situació econòmica de l'Ajuntament. De fet, recentment el president del Consorci, Joan Mora, reconeixia que tots els ajuntaments amb major o menor mesura tenen quotes endarrerides. En total, el deute dels municipis supera els 200.000 euros que el Consorci té dipositats en una pòlissa de crèdit per poder fer front a pagaments com ara les nòmines dels treballadors. La baixa d'aquest servei ha tirat endavant gràcies als vots positius de tots els grups municipals de l'Ajuntament excepte gent pel de Tiana, que ha decidit abstenir-se. En aquest context, el seu portaveu, Joan Pau Hernández, ha fet una reflexió general sobre els mitjans de comunicació locals. Aquest és un dels mitjans de comunicació local, com a tal està contemplat en el reglament de mitjans de comunicació locals del nostre municipi. Per tant, entenem que aquesta decisió de suprimir un servei, que podria ser raonable, però entenem que per fer-ho raonable hauria de ser valorat en el context global de tots els mitjans de comunicació local per fixar una fulla de ruta cap a on volem que es redimensionin aquests mitjans de comunicació local. Tiana no és l'únic municipi que ha decidit no renovar el seu compromís amb el Consorci Digital Mataró-Maresma. Al llarg dels últims mesos ho han fet també els ajuntaments de Cabrils, Taillà i Llaveneres. I això vol dir que aquest 2012 a la televisió pública de la comarca participaran aquest any menys de la meitat de municipis que la van fundar el 2007. Radio Tiana: Serveis